tan kokunatte шинana И та и και Shinji, aquest brau té un gust diferent. Sí, és de bonítól. Me'l va portar l'Ali Zuko. Oh, M'he cremat! Ho sento. Ui, sempre et disculpes de seguida, però et sap greu de debò, o no? Sí. Doncs a mi em sembla com si demanessis disculpes per un reflex condicionat. Per evitar que et renyin, Shinji. Perdona. Ho veus? i ha d'acusar-te massa sovint a tu mateix. Au, oh, vinga, vas, que és la seva manera de fer. Ets massa indulgent consentir la seva manera de viure. Vols dir que no mimes massa en enxingir últimament? Jo? Sé que t'has reconciliat amb encagi, però això no vol dir que tinguis dret a imposar la teva felicitat als altres. Ei, no hi ha res entre aquell pandó i jo. Hola, missato, He descobert un bon bar. Vols que hi anem aquest vespre? Ja ens veurem. No tingut cap relació morbosa com vosaltres, als adults! Ja estic tipa! Vas veure que ets una bona protectora nostra, però ets una hipòcrita! Quin fàcil! Malaltia per morir i... Proven els harmònics tipus B a normalitat. Valors numèrics d'ajustament de pas aprovats. Eh, Misato, fas cara de cansada. Sí, és per coses de la meva vida privada. Encaixi, vols dir? Vols callar? Va, digues, com va amb el tercer infant? Fixa-t'hi. A veure... Oh, caram! Espero que això l'ajudi a tenir més autoconfiança! Que em sents, Shinji? Ets tu, Misato? Com m'ha sortit aquesta prova? Bé, ets el millor! Què hi farem? He perdut! M'ha superat amb molta facilitat. Ho ha aconseguit tant de pressa i amb tanta comoditat que de veres em fa una mica de ràbia i tot. Fantàstic! Meravellós! Genial! Massa genial! Oh, ets en Shinji, l'invencible! Ara amb ell nosaltres dues ja no haurem de treballar tant. Oi que no? Home, també a partir d'ara haurem d'espavilar-nos més per no quedar-nos sempre al seu darrere. Adéu. Molt bé! <laughs> Avança lentament a dos quilòmetres per hora. Arriba Estat. Ho sento. Què està passant amb el centre d'observació del món Fuji No l'han detectat. Ha aparegut de sobte al damunt nostre. És de color taronja. El camp T.A. no detectat. Què vol dir, això? És un nou tipus d'àngel. Els magis retenen la seva decisió. Vaja, en un moment tan important no hi és el comandant Icari. Les dades sobre l'objectiu De moment no tenim més informació Acosteu-vos-hi amb compte i observeu la seva reacció Si és possible, dirigiu-lo cap a l'exterior De l'àrea urbana Una de les unitats avançarà primer I la resta la cobrirà, entesos? Oh tant, mestre Proposo que en Shinji vagi a l'avantguarda Com? No hi ha dubte, perquè és evident Que es tracta d'un treball per un home valent Amb notes excel·lents i amb el millor resultat sincrònic O potser no ets prou valent per això, Shinji? Sí, t'hi aniré et donaré una lliçó, asca. Què, què, què carai m'has dit Ei, què esteu dient, nois? Escolta, Misato, oi que m'has dit? Que sóc el millor, jo? Ja, però allò... La lluita és una feina d'homes. Quin noi més passat de moda! La unitat número dos el cobrirà. La unitat zero també el cobrirà. Se'n van sense el meu permís. Veig que en Xingir ha crescut molt, eh, Misato? No se'n pot anar així. El reinaré quan torni. Tu podries ser una bona mainadera, Misato. Ai, Anami, Aska, com va? Esteu a punt, ja? Encara no. Com vols que ens movem amb tanta pressa, amb l'Eva? Ah. Ah. Encara no? Doncs mentrestant intentaré aturar-lo. Tipos d'anàlisi blau, un àngel detectant sota la unitat número 1. Com? Oh, L'ombra? Oh, no! Déu meu, què és, això? És molt estrany! Oh, Shinji! Que em sents, Shinji? Shinji? Estúpid! Què coi estàs fent? Ah! Ah! Misato, què és, això? Què m'està passant? Misato! Es calla, mi! Que no em cobriu! La fusió de la càpsula envia un senyor! Misato! No funciona! No contesta! Visat-ho! Visat-ho! Shinji! Aska, Lei! Rescateu l'unitat número 1, de pressa! Idiota! D'aquest serveix treure la millor nota si després et passa això! Ha desaparegut? Aska, vés en compte! L'ombra! Comentant Katsuragi. Deu estar sofrint molt. Diuen que quan han recollit el cable umbilical, la punta s'havia perdut. És a dir... Tot i que queda poca energia a la seva bateria interna, si es xingir no fa moure inútilment l'Eva i resisteix amb el mode de manteniment vital, podrà sobreviure 16 hores. La direcció de la segona esquadra de tancs completa. Entesos, la i línia a del sublàser oberta, dades transmeses. Connecteu immediatament per la línia C. La protecció de les forces de l'ONU completa. I l'ombra? No hi ha cap moviment. Continua immòbil des del moment que ha passat un diàmetre de 600 metres. Però vols dir que les tropes terrestres serviran de res? No ho sé, però estan pressionant d'aquesta manera. Ves company que tinc! Amb les seves actituds arbitràries sense respectar l'estratègia, es maneix tot el que li ha passat. Què s'ha cregut? Que per haver tret una bona nota a la prova d'ahir, ja em donaria una lliçó? Que no em facis riure aquest poca solta! Ei, què et passa? Tanta ràbia et fa sentir els insults per enxingir, o què? I tu? Dirigeixes l'Eva perquè la gent et feliciti? T'equivoques! No per la gent, sinó perquè vull felicitar-me a mi mateixa! Ja n'hi ha prou totes dues! Tens raó, Aska. Ha estat una actitud totalment arbitrària. És veritat. Per això l'hauré de renyar quan torni. Mai no havia pensat que dormir m'arribés a esgotar d'aquesta manera. Continua sent tot blanc. No hi ha reacció ni del radar ni del sonar. Aquest espai és massa immens. Ja fa 12 hores que vaig ajustar el mode de manteniment vital. Només em queden 4 o 5 hores de vida. Quina gana que tinc. Aleshores vols dir que aquell ombra és el cos principal de l'Àngel? Exactament. Té un diàmetre de 680 metres i 3 nanòmetres de gruix. Aquesta dimensió ultraprima se sosté amb un cap invertit, on s'estén un espai imaginari anomenat el Mar de Dirac. Probablement deu connectar amb un altre espai. Què és aquella esfera? Desapareix quan es tanca el circuit imaginari del cos. L'objecte de l'aire sí que no res més que un ombra. De manera que l'ombra negra que s'han passat la unitat 1 és el nostre objectiu. No tenim res a fer contra una cosa així. L'aigua s'està tornant impura. La capacitat purificadora deu estar disminuït. Oh, no! Quina pudor! Sang! És olor de sang! No vull! No vull estar aquí! Com és que no s'obre la porta? Obriu-la! Ajudeu-me a sortir d'aquí! Misato! Misato, què m'està passant? Ara, plau que algú m'ajudi. I amb el rescat forçat de l'eva? Sí, és l'única solució que sembla possible. Llençant les 992 bombes N2 existents al centre, trobarem el moment per intervenir el circuit imaginari de l'Àngel durant una mil·lèsima de segon, amb l'energia del camp T.A. de les dues eves subsistents. Llavors concentrarem l'energia expulsiva i destruirem tot l'element que forma l'Àngel, amb el mar de Dinac inclòs. Però així el cos de l'Eva es quedarà... No es pot assegurar la vida d'en Shinji. No serà una operació de rescat. Dono la màxima prioritat a la recollida del cos de la unitat 1. Encara que el cos acabi destrossat, no serà important. Ei, un moment! En aquesta operació no importa la vida del pilot. Oh! Oh! Oh! La pèrdua d'en Shinji només serà culpa teva, Misato. Val més que no ho oblidis. Es pot saber per què us importa tant la unitat número 1, el comandant Ikari i a tu? Mm. Què és l'Eva per vosaltres? Vols tu si és que t'he passat? T'ho expliquen tot. Mentidera! Misato, confia mi, si us plau. Jo m'encarregaré de tot el comandament d'aquesta operació. Portarem avions a l'aeroport d'Osaka. Contacteu amb el control aeri de les forces d'autodefensa. El segon impacte, el projecte de complementarietat humana, l'ADAM. Hi deu haver més secrets que no sé. Qui? Qui hi ha? Shinji Ikari. Aquest sóc jo. I jo sóc tu. Les persones tenen una altra persona en el seu interior. Cadascú consisteix en dos egos. Dos egos? Sí, el que els altres veuen de tu en realitat i un altre en què et mires a tu mateix. De Shinji Ikari també n'hi ha molts. Un Shinji Ikari que viu a la pròpia ment d'en Shinji Ikari. El Shinji Ikari de la ment de la Misato Katsuragi. El Shinji de l'Aska Sori. El Shinji de la Leia Yanami. El Shinji d'en Gendo Ikari. Tots són xingis diferents, però a la vegada tots són xingis autèntics. A tu et fan por xingis que viuen en els altres, oi? Em fa poc que m'ho Et fa por fer-te mal. Qui en té la culpa? La culpa la té el pare, el pare que em va abandonar. La culpa la tinc jo. Ho veus? Sempre t'estàs acusant massa tu mateix. Mare meva, sempre disculpes de seguida. Jo no sóc capaç de fer res. Ets tu, que creus que no ets capaç de fer res. No pots creure en el teu pare? Crec que l'ho diu, però ara no n'estic segur. Ho has fet molt bé, Shinji. El pare va pronunciar el meu nom. Aquell pare em va felicitar. A partir d'ara, viuràs sempre recordant aquesta alegria, oi? Creiem en aquella paraula, sí que podré viure. Enganyant-te sempre a tu mateix. Tothom és així. Tothom continua vivint fent el mateix. Si no deixes de pensar que no canviaràs mai, no podràs seguir endavant. Hi ha massos sofriments en aquest món perquè jo continui vivint. Això ho dius perquè no saps nada? Els homes no estan fets per flotar. És una autodecepció. Digue-ho amb el nom que vulguis. Sempre has tancat els ulls i t'has les orelles davant de les dificultats. Saps què li va passar a la seva germana petita? Les coses dels altres no són assumptes teus. vés -te No, no ho vull sentir! Veus com tornes a fugir? És impossible viure només pensant en les coses bones, especialment per mi. He trobat una cosa que m'agrada. Vull continuar trobant més coses bones i fer sempre el mateix. Què hi ha de dolent! En teoria, l'energia elèctrica auxiliar de la càpsula d'entrada ja deu estar arribant al límit. El sistema de manteniment vital del seu vestit entra en zona de perill. Llavors avancem el pla 12 minuts. Farem el que puguem per aconseguir que ens fingir continuï viu. Pare, sóc un nen innecessari? Pare! Si ets tu el que vas fugir primer. Sí, aquest home és un presumpte assassí de la seva esposa. Va la seva dona. No, la mare somreia. Has fet un treball que mereix un elogi. No hauries de fugir, Singy. Vinga, ànim. No m'agrada aquest lloc. No vull estar sol. Nova. Ni el manteniment de la temperatura ni l'oxigen funcionen. Quin fred. Oh, no! El vestit ja ha arribat al límit. Ja és la fi. Estic cansat. Cansat de tot. Estàs bé? Ah, sí? Me n'alegro per tu. Les dues eves a la seva posició operativa. Prepareu-vos per generar el camp D a... Entesos? Seixanta segons pel bombardeig. No ho sabem. Tots els marcadors han superat el límit. Si encara no hem començat res... No pot ser que en Shinji... És impossible. No queda gens d'energia a la unitat 1. No un monstre com aquest? Oh, Déu meu! Quina mena de criatura vam copiar? Entenc que l'Eva no és simplement una còpia del primer àngel. Però què farà el nerf amb les eves després d'haver abatut tots els àngels? No vas bé, Singy! Només volia tornar-te a veure un altre cop. Ei, que no l'havies de renyar! Mai no havia tingut tanta por de com avui. Dubto que realment les Eves estiguin de part nostra possible que ja se'ns ho diguin. Pot ser que la comandant Can Suraghi comenci a sospitar alguna cosa. Ah, sí? No hi fa res. Si la lei i en Gingy sabessin els secrets de l'Eva, no ens perdonarien, no? oi? Queda't a descansar. Nosaltres ens encarregarem de la resta. Uh, gràcies, però ja estic bé. Sí, me n'alegro, per tu. Uh. Encara no s'en va l'olor de sang 次回で建造中だったエヴァ 4号機がネルフ第2 支部ごと消滅する。この事件が新たなエヴァパイロットを選出させる。次回 4人目の敵格者